Du försöker för minska mängden luft, alltså, som kommer jag ut. Bara jag gå kä, så nu låter det som en robot. Så det här kan it bli it de mest pinsamma podden. Ja. <skratt> <skratt> hallo, hallo. Hej. Hej man. Hopp. Ja, det. Är... Gummi jag är på ett flummigt humör idag. Jag har precis kommit hem från en nio timmars lång arbetsdag och sen en tur i Kinas centrum. Mm. Var det roligt där? Ja, jag köpte jätteroliga grejer. Jag hade fått en presentkort på sina bokhandel så jag köpte lite grejer där. Och så köpte jag en ungsform. om ni är någon som tycker det är kul. Och så köpte jag två kökshanddukar som det står Christmas på. Crazy. Och på tal om att köpa grejer i Kina så vill jag bara annonsera bästa presenten om man har en, en pappa. Om man, alltså om man nu vill köpa något till sin pappa. Mm. Men nu är så här: Vi spelar in det här på en tisdag. Imorgon, onsdag. Så Det var min mamma. Så fyller min pappa var. Men det här kommer ju ut på torsdag tror jag. Så jag kan ju annonsera detta, för han vet ju ändå inte om det. Får jag svara på detta meddelandet? Om du kollar var det här först. Mm. Okej. Okay. Nu, alltså, annonsingen till världens bästa present till en pappa är... Drumroll! En t-shirt där det står Best Dad Ever på. Literally. Jag vet att han kommer att älska den för att han har skrivit, han skickat en länk till oss på en sån här, fast den är lite annorlunda. Du är fan legendarisk. Eh, din mamma skrev ja. så här. Vill du gå med mig? På livet är en fest. Ja, en föreläsning av Hasse Karlsson. Aha. Skriv jag? Jag trodde det var något annat. Jag skriver nej, fy fan. <laughs> Detta gillar jag inte. Hallå <laughs> Åh! Oh. Så. Jag ska, nej. Om ni hör något jobbigt som låter i bakgrunden så kan jag bara förklara att det är min dator som har bestämt sig för att nu ska vi låta som ett kärnkraftverk från Japan. Det låter faktiskt helt galet. Det är helt Om ni inte hör det så. Om ni inte hör det så låter det så här. Jag skulle bara vilja prata om en sak. Vadå? Att jag har upptäckt en sak nu när jag gått utanför min lägenhet lite. Att jag har faktiskt blivit stoppat så här eh, i gatan på Kunskapens hus. Så här. Eh, för att folk kommer fram och bara, det är du som poddar. Mm, goals. Ja. Och det är ganska fett att vi har fans så att det faktiskt finns folk som mm. bryr sig om våra liv. Eller det kanske ni inte gör. Det vet ju inte jag. Jag måste rapa. Mm. Och det tycker jag är tungt. Och eh, om ni vill säga någonting till oss. Typ, det här var jätteroligt eller det här var mindre roligt eller eh, kan Pontus prata mindre eller. <skratt> <skratt> eh, jag fick reda på här av dagen att eh, jag sökte stimstipendieår för det har jag gjort i två på raken. Mm. Det är runt 1000 personer som söker. Ja, fast det vet ju inte förra åren. Förra året var det där. Ja, just det, förra året var det ett och fem typ. och, Ja, och det är runt 100 personer som vinner eh, stipendiet. Och ja, det förra året. Är, det varierar mm. runt 50 000 till 100 000. Mm. Eh, så jag tänkte att det kan vara roligt att söka. För eh, jag har ingen som helst riktig musikutrustning. Jag har liksom en elgitarr och ett julkort. Pontus. Ja. Nu, nu... Och och Pontus, också. har ja. du en el ja, som funkar. Okej. Okay. Mm, i alla fall. Och det var ganska my mycket besvikelse kan jag säga. För ungefär samma dag så fick jag reda på att jag inte kommer kunna få något CSN nästa år. Oj, nu blir det tyst. Oh my lord! Ja. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men jag fick reda på att jag inte kommer få något CSN nästa år, för jag har tillgängligt missuppfattat att man kan inte eh, söka CSN om man fått F i något ämne och jag har vetat hela terminen att jag har fått F i naturkunskap utan att kunna göra något åt det. Det suger. Mm. Och det hade varit chill om det inte vore för att eh, senaste jag fick styrbidrag var i gymnasiet. Och det var inte så länge sen. Nej, det typ var 2050 och, mm. och då fick jag ändå halva hyran av min far. Mm. Och då hade jag 200 spänn över att leva på i en månad. Men nu har jag ju varken hans halva viran eller CSN. Mm. Så jag bestämde mig för att jag gick och sökte ett annat bidrag där i princip alla som söker får det. Det är ett eh, stipendium på 200 000. enda kravet de har är att man håller på med musik exklusivt. Vad menar de med exklusivt? Alltså att man, ist man istället får jobba typ. Okay. Så lägger man fulla Så, alltså, alltså, resurser och tid på... Man lägger typ ner med tid på det, eller? Ja, mm. istället för att jobba typ, mm. eller studera. Och då tänkte jag, fan vad nice. Mm. Det tar jag 200 000, bara för att eh, spela musik då, och då. Inga problem för min del. Ja, om du får det. Mm. Så nu ska jag bli sån där musiker. Musiker! Ja. Musik På tal om musiker så har väl vi lite, lite nyheter. Kan man lite säga. Ah, det beror lite på man hur man tolkar det och om man tycker det är intressant och så. Mm. För vi har ju pratat ett tag om att eh, drumroll! Ska klippa in den där istället? Vi börjar, börjar om den helt tyckte enkelt. Det tyckte inte med bra. Drumroll! Men, sluta, sluta då! Okej, Drumroll 1, En, två, tre. Jag har slutat. Vi håller på. Vi ska börja, börja med att göra ett. ett. Du får se det. Album! Nej, am. men. Och nu tänker ni så här. Fan, grymma ni är. Men hallå, ni har ju gjort detta redan, håller ni på med? Ja, men... Det var med vårt UF-företag. Vi var tvungen att göra något, typ. Mm. Och det innebar också att jag var tvungen att vara vd. Och jag kan väl inte säga direkt att jag är den snällaste vdn. <laughs> Absolut inte. Nej. Så det var lite som lite... Nu gör vi det mer liksom för skojskul. Alltså det andra var ju kul också. Men... För att vi vill. Mm. Och, Och ja. vi följer inte några andras ramar. Liksom, för då gjorde vi en undersökning på hur folk ville ha det. Mm. Ja. Och nu känner jag mest att jag vill i alla fall göra lite mer. Nu vet jag inte vad du tycker faktiskt. Men jag vill i alla fall göra lite mer musik som ändå är lite mer mig. Liksom. Mm. Men, det men det vill jag också ja, faktiskt. Jag för... That's where ja. it all crashes. Nej, men... Man kan ju Nej, jag menar som du gör. Jag menar som du gör nu. Mm. För nu har jag ju spelat... Eh... Mm, alltså jag tänker att alltså, ja. eh, albumet var ju bra så hade vi gjort. Alltså. Tycker du? Ja då. Alltså jag har nog aldrig lyssnat på hela. <laughs> wow, I'm the worst. Nej, men, ja. alltså, men det var ju liksom inte, alltså egentligen var det ju inte min stil. Liksom. Det Nej. blev ju eftersom alltså jag var i princip den enda som inte hade just den här stilen. Eller av genren liksom. ja. Och då blev det ju så att det majoriteten liksom. Men sen så var ju <gär> eh, ganska bestämd med saker som inte skulle vara med och sånt. Ja. Typ så här grejer. Ja. Det var ett growl. Ja, jo, precis. Eller scream, eller vad heter det? Ja. Vi, jag, det var det som det lät mest som. Vill du lära dig att growla här då nu? Mm, Okej. Okay. Eh, det kan vara användbart ifall ni som lyssnar vill lära er det också. <laughs> Okej, okay, en fråga. Hur många av våra lyssnare tror du vill lära sig att growla? Alla? Nej, men, Nej, men så här, jag är ju jag är inte, inte, inte jättebra på att eller growla eller något sånt där. Jag är ju inte ens bra på att sjunga. Jo, men, Ska vi göra en liten jingel till detta? Ja. Pling, pling, pong, pontus, growl, skola. Pling, pling, pong. Precis. <laughs> Okej, okay, så här man. Eh, om man kan göra det här lätet. <här> <här> <här> Alltså, vi ska inte ta i det, vi ska bara. Mm. Okej, okay. men om, om man, när man röker, om man ska göra halsblås, om man går i högstadiet. Det ska så, man inte göra, Kids. Det ska man inte göra, Kids. Då gör man så här: Pepparkaka! kaka! Peppa Ja, man andas in liksom. Peppa Så. Det man gör då. Är att man gör något som heter glottal compression. Alltså man trycker ihop glottusmuskeln i halsen. Och det ska liksom kännas likadant när man gör detta. För man trycker med diafragmat så här. Uh. Uh. Uh. Kan man dra in något? Uh. Uh. Uh. Nej, det ska man Men, ska jag göra. Men jag ska göra ut Och jag ska lika likadant som när jag sa. Epakaka. Hur ska jag göra ja. det utåt. Att... Alltså, det... Grejen är att det ska vara, liksom, det ska vara att du... Pepparkaka. Pepparkaka. Du så. försöker förminska mängden luft alltså, som kommer Pepparkoka. ut. Pepparkaka. Nu lät jag mig som en robot. <laughs> så det här kommer bli den mest pinsamma podden. Ja. <laughs> så, så gör detta nu. Pepparkaka. Okay. Okay. Det var jättemycket mm. luft som kom ut. Det kände jag. Ju. Jag blåste mm. ju. <laughs> ja. Och så trycker du med diafragman jag det. en gång. Pepparkaka. Okay, Pepparkaka. Papkaka. Papkakaka. Jag kan vi gör bättre än att. Det spårar. Ja. Papkaka. Frågan är varför valde ju stort ett pepparkaka? Nej, det är lite stort kanske. Jag fick inte i min hals nu jag tror inte jag gjorde rätt. Nej. Nej, det är inget fint lätt så heller. Nej, men jag tänker Nej, man ska inte, man inte få ont, eller? Nej, det ska man inte. Det fick jag ju. Men det kan vi gå in på mer nästa gång. Ja. I... Pling, pling, pong, pontus, scroll, skola. Pling, pling, pong. Precis. Musik är subjektivt. Ja, förklara. Mm. Ska jag förklara? Mm. Oh my Lord. Uh, nej men ja, alltså, Det är ju så märkligt att folk kan tycka så olika om musik. Vad är det så märkligt egentligen? Vi tycker ju nej. olika om allt. Nej, men alltså. Eller. Nej, men jag tänker med att säga när man lyssnar på filmmusik eller avslappnande musik och sånt mm. där. Till exempel du, du tycker ju att den mest avslappnande musiken är läskig typ, eller att du mår dåligt av det? Nej, inte, inte läskig men det kan vara jag kan få lite, det kan bli såhär lite ångestframkallande framkallande ibland. Mm. Att det blir så här. det känns som att jag vet inte, men jag tror att jag tänker mer, alltså alltså om jag ska bli lugn så kan jag inte lyssna på musik liksom. Nej. Då lyssnar jag hellre på typ, alltså ljud från typ Helst liksom ljud från typ havet eller mm. skogen eller liksom sådana grejer. Precis. Men äh, jag inte. inte alltså viss, viss äh, avslutning i av musik är OK. Mm. Men äh, jag menar jag kan bli bara lite stressad av det ibland, vilket är jättekonstigt. Men, mm. men det är nog tanken av att shit, jag måste slappna av nu. <laughs> typ. och så gör jag inte det bara för att jag måste, jag pressar mig själv men slappna av mm, precis nej men alltså vissa tycker ju verkligen jättemycket om sån modern pop där allting är helt perfekt och verkligen mm. super uh, nu kan ju säga att jag tycker om det också jag, jag, tycker om jag har börjat gilla det mer det senaste, <laughs> vilket är konstigt men ja uh. Nej, jag, jag gillar ju all musik typ. Förutom dålig. <laughs> Förutom dålig. Definera dålig. Nej men det är en. Han äh, äh, ja, är så objektivt. Ja precis. Nej men. Äh, ja jag vet nej jag vet inte vad jag ville komma med det här. Nej jag vet inte heller vad du ville komma med detta. Nej. Jag vill även att vi ska diskutera det här med komplimanger. Kan man ju ge på olika vis. Komplimanger är jättefint. Ge mig komplimanger, folk. Folks! Folks! Ge mig komplimanger. Folks. Folks. Folks. Yes. Nej, men komplimanger är bra. Och eh, Pontus ger unika sådana. Nej, så här var det. Så här var det. Eh, jag Om ni inte visste det så ritar jag väldigt mycket eh, Och eh, Så skulle jag rita En bild åt en kollega på jobbet Så hade jag ritat En drömfångare Och så var jag liksom Lite osäker på sådär liksom. jag, Det var något som fattades Tyckte jag, jag var inte riktigt nöjd med den Och så Så frågade jag Pontus jag skickar en snap och så svarar han på Facebook. Och hans komplimang var så här. Jag jag, skrik, jag ropar detta för det är kapslock. Det var jättefint! Jag hade kunnat tänka mig att jag tatuerade på min rumpa. Ja, men det är ju faktiskt så för... Men då känner jag så här. Ja, så alltså, det är skitfint. En fin, jättefin komplimang. Men det är ju ingen som kommer se det om du har det på din rumpa. Jo, det är klart. Hur ofta visar du din rumpa? I omklädningsrum. Hur ofta är du i omklädningsrum? Jo, alltså jag är i omklädningsrum typ varje dag på jobbet, men jag visar ingen med. Inte någon med rumpa. liksom. Visselingen så brukar jag inte ta med mig liksom, allt. Men jag kan väl inte göra det någon annanstans också om du vill. För Nej, alltså jag jag, jag vet, Folk är ju så gnälliga när det gäller att du har bara en kropp och det kommer sitta kvar resten av livet och kommer ångra dig. Men hallå, okay, det är inte bra en... att man har minnen, eller? Jag har en fråga. Ja. Har man egentligen bara en kropp? Eftersom cellerna byts ut Byter hela ut. tiden? Varje, var tionde år? Var tionde år? Jag tror det var mycket snabbare. Shit. <laughs> jag nej, alltså, de nej men alltså celler dö. Alla celler typ i kroppen in. har ju byts ut ja. efter tio år. Men då tänker mm. jag, då har man ju inte bara en kropp. Visst att den ser likadan ut, kanske. Mm. Fast... Eller så. Mm. Uh. Men egentligen är det ju inte lika. Nej. Deep dude. Deep dude. Det blev så deept att vi inte kunde fortsätta. Och nu ja. avslutar vi vår podd. Ska vi det? Tack för att ni har lyssnat. Men jag har väl inte avslutat på det. Nej, men det har gått 20 minuter nu. Ja. Vad har du mer att berätta då? Jag vet inte. Ja, så mycket jag vill berätta. Men jag kan inte. Då tar vi det i nästa podd. kan vi ju inte. He. Nej! Det, eller gjorde det kan vi nog. Det, det får vara en cliffhanger. Mm. Jag har värsta grejen att berätta. Men, men nej, jag tycker vi bestämmer oss <laughs> att När vi har första låten från vårt Pinea-album mm. så blir det premiär för den på Pinea podden. Pinea-podden! Verkligen. Mm. Så alla ni som lyssnar på Pinea-podden... Det är exklusivt det här. Ja. God, jag känner att jag, jag är för flummi. Jag är för trött Nä. för det här. Jag är jag för flummi? Jag är så gömd jag, <laughs> jag är flummig för då känner jag. Jag känner att jag inte riktigt orkar mer nu. Jag har Nej. jätteont i mitt huvud. Ta inte kokain, mina vänner. Då blir det så här. Kokain. Kokain. Jag har inte satt kokain, jag har jobbat i nio timmar. En <laughs> Jag har jobbat ja. i nio timmar med dementa. Det tar på kroppen. Du vet, det tar inte du, så mycket på kroppen, men det tar med på det? huvudet. Du kanske egentligen säger att du är kokain. kokain. Ibland tror jag att, att det smittar av sig, det här med demens. Är det så? Ja, ja det har jag märkt i och för sig. <laughs> va? See what I there? Det är det mm. enda de gör. Man bara ser något de bara, va? Mm. Va? Man bara... Uh. Klagar du, menar du? Nej, jag tycker det är skitmysigt faktiskt. Helt ärligt, jag tycker det är skitmysigt. Vad bra. På mitt jobb. Mm. Oftast i alla fall. Eller det Ja. Ja. Nej, men... Själv ska jag jobba med musik i ett år. I ett år? Ett år. Varför? För det är så länge stipendiet var uh -huh. Nej, yep. nej, men nu känner jag att vi ska avsluta det här. Tycker jag verkligen inte. Haha, <skratt> jo så får är... ni. Haha, ha. ja men hejdå. hejdå. Jag Båda hoppas att ni uppskattar detta även fast jag har spårat. Och jag hoppas att ja, ni uppskattar också, Pontus Girlskola. Ping, ping, pong. Lägg in England där också. <skratt> Lägg in den nästa gång vi säger Pontus. Girlskola. Mm. Um, så här vi nästa vecka. Eller näst, nästa vecka. Man vet ju aldrig riktigt när det blir. Men nu har vi hållit oss till varje vecka. Två gånger. Ja. Mm. Ha det gött. Ha det gött, hej. All hail Linny. Linny's always right. All hail. Linnie.